din nou împreună, iubiți ascultător de data aceasta cu ocazia programului L161 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, ne aduce în fața textului din Luca de la capitolul 11, versetul 54 începând, pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, haideți să participăm astăzi la o altă împrejurare deosebită și minunată din viața lui Pavelică ce anume la întâlnirea neașteptată cu părintele de la parohie pe care îl cunoștea, sus pe vârful munterii de data aceasta. Ne mintim în lecțiunea trecută că el se cufundase adânc în lectura scripturii, permițându-și luxul, să spunem așa, de a răsfoi cartea și a citi pesărite. Ajunsese la cartea Apocalipsei. Se minuna de cele scrise acolo, le murmura cu glas tare și citind textul din Apocalipsa unde spune că Domnul Iisus Mielul va scrie numele lui pe frunțile lor, se gândea cu amărăciune că el nu este decât un biet tăietor de frunze la câini. Fără să-și dea seama, spunând acestea cu glas tare, a fost auzit de părintele care stătea în spatele lui și îl urmărea, îl asculta. La un moment dat, părintele îi spune, de ce zici tu, Pavelică? Un tăietor de frunze la câini. Abia aș ridica se ochii când și sări în picioare, în culmea surprizei. că nici nu-și dădea seama nici prin vis nu trecuse lui vreodată care să vadă pe părintele în țara luminii. Vai, dar prin ce întâmplă aici, părinte? Ei, da, tu ți închipui oare că munții sunt în întregime, numai ai tăi și că mie nu mi-e îngăduit să caut să respir și eu aer ceva mai bun dincolo de grădina parohiei mele? O, oh, nu, nici nu m-am gândit să spun așa," răspunse copilul înroșindu-se. Dar e așa de departe și azi e duminică. Cine predică azi oamenilor în biserică?" Ia te uită la acest mic scrutător. Am predicat dimineața, băiete, iar acum, din porunca doctorului, am venit aici să petrec câteva zile pentru că nu-mi e tocmai bine." Aici în munți? Dar unde stați?" La pădurar." Oh, nu-i departe, dar dacă vă mai pun o întrebare, nu să vă supărați, vă rog frumos! Copilul se așezase la picioarele preotului, care luase loc pe stâncă. Așa, cine va vorbi dumneavoastră despre țara luminii? Țara luminii? zise preotului mit. Este numele acestei voi? Da, adică nu știu, răspunse Paverică puțin puțin deltulburat. Cum aici este poarta cerului și din apoi țara unde soarele nu apune niciodată, am bănuit că e țara luminii. Ah, aici e poarta cerurilor? Preotul privea cu admirație crestele înzăpezite ale munților și pădurilor verzi. Da, e adevărat că aici respir ceva din pacea pe care numai cerul o poate da. Dar, băiatule, tu singur îi numele acesta? Și mâna lui dezmierda fruntea copilului. Tu trebuie să fi auzit de la cineva, probabil, despre o țară a luminii. Ei bine, părinte, dacă mi-i să vă povestesc totul, zise el cu ochii scântitoare de bucurie. Foarte bine, ea povestește. -mi. Minu a de bine așezat pe mușchi, dar, nelându ochii de la copil, preotul l a ascultat povestin cum ajunsese el în căutarea Țării Luminii din împărăția basmelor, cum o descoperise în locul acesta, în același timp cu cartea pe care o avea așa de mult la inimă, cum aflase lucruri din adevărata țara luminii și cum văzuse în timpul vijeliei măreața poartă strălucind în cele șapte culori mai sus de munți. Fără să fie observat lacrimile care umezeau ochii preotului înduioșat, povesti povestise ce citise chiar acum și cum rugase pe Domnul sus să-L ia în serviciul său. Măi copile, ia mi și să văd și eu cartea asta. Nu vrei să o lași înapoi în peșteră? Aș putea veni din timp în timp să cite și eu ca tine rând cu rând și să caut cu tine calea acestei adevărate țări a luminii care n-are nevoie nici de soare, nici de lună, pentru că mielul este lumina ei. Copilul se gândea. O luptă se dădea în inima lui. După o clipă, el ridică hotărât capul. Ei bine, da, părinte, Nenealesina ne părăsește mâine și eu încă nu citesc așa de bine ca să pot ca el să citesc tare pentru alții și apoi pot veni și eu să citesc aici. Iar dacă se ni să veniți totodată, veți citi și pentru mine, nu-i așa, părinte? Gata, Pavelică, s-a făcut! Și dacă vrei, o să-ți citesc chiar acum ceva. Arată-mi să mai întâi această peșteră minunată. Iubiți ascultători, în pasajul următor pe care îl vom parcurge cu ocazia viitoare, vom însoți pe cei doi spre peștera minunată ca din povești. Acum este suficient să observăm că de-a lungul întregii povestiri, prin firea lui deschisă și copilărească, prin credința lui cea simplă de copil, a coborât tainele și minunățiile cerului adevărat în inima unui preot care predica un cer teoretic unor mari mulțimi de oameni și nu numai în inima preotului, ci în inimile tuturor celor cu care venea în contact. Mare lucru este... Ceea ce a spus Domnul Isus, că numai cine se face ca un adevărat copilaș va putea să intre în împărăția cerurilor. Avem aici un exemplu izbitor în privința aceasta. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să faci ca prin ascultarea mesajului de astăzi să ne întoarcem și noi la starea de copii, să luăm adevărul tău simplu așa cum ni l-ai spus, fără nicio concepție, și să-l credem, prin rugăciune și credință, să te lăsăm apoi să vin inimile noastre, să ni le schimbi cu totul cum ai schimbat inima copilului acestuia și apoi prin noi să schimbi pe toți cei din jurul nostru spre slava ta și bucuria lor veșnică cât cea noastră. Amin. Eu nu sunt mai mult ca o rază în abis, dar drumul spre soare oricând e sunt luceafăr cu chip marmoreu pe fruntea mea însă e scris Dumnezeu cu nădejde de această iubițe ascultători că pe fruntea fiecăruia dintre noi stă scris numele lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos prin jetfa lui pe care am primit o în mod direct și personal ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu studiind împreună versetul 54 de la Luca de la capitolul 11 Verset cu ocazia căruia am avut o serie de gânduri. La acele gânduri le adăugăm cu multă plăcere și cu dragoste pe cele de astăzi, urmate apoi de versetele 55 și cele în continuare. Versetul 54 spune așa: I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui. nu cred că este nevoie să mai spunem cine întindea lațuri în scriptură, cine se ocupa de ispitirea Domnului Isus. Cine era mereu pe urmele lui și îl pândea și cine l-a pus până la urmă pe cruce, se știe. Preoții cei mai de seamă, cărturarii, fariseii și învățătorii legii, tocmai aceia care erau puși la respectarea legii lui Dumnezeu. Nenorocită și diabolică este starea omului care pândește pe alt om și mai ales care pândește pe cel care înalță numele Domnului Isus, dar nu după tipicul partidei lui. Din faptul că pândești pe oricine, pe oricine vine cu ceva neobișnuit în învățătura și practica partidei tale din care faci tu parte, deși vine tot cu lucruri din Biblie. Tu, care te faci apărătorul partidei tale a doctrinei a învățăturii tale, devii un despot și te încarci cu o ură nedescrisă împotriva a tot ce nu ți-e pe plac și în duhul partidei tale. Un adevăr este cât se poate de limpede. Și de nedezmințit. Și anume, nimeni nu se bate pentru avutul altuia. Fiecare își păstrează avutul său. Și dacă celălalt de lângă tine a pierdut, te doare mai mult sau mai puțin sau nu te doare deloc. Prin urmare, ce ai tu atunci cu ceilalți creștini care nu se închină după felul în care te închini tu? În definitiv, dacă ei greșesc, greșesc împotriva lui Dumnezeu și nu împotriva ta. Ce motive justificative ai tu să te mânii? Faptul că te mâini, faptul că vrei să-ți impui punctul tău de vedere, dovedește limpede și clar că acolo ești amestecat tu. Este partida ta, este învățătura ta pe care o calcă și de aceea te-a prins de mânie. Acela care are o durere sfântă pentru oamenii din jurul lui care nu se închine cum trebuie lui Dumnezeu, acela care îl doare cu adevărat pentru sufletul despre care vorbește că se interesează, în loc să se mânie pe el că nu se închină cum trebuie lui Dumnezeu, va rosti rugăcinea Domnului Sus de pe cruce și anume, „Iartă, ar și dăreșilor harul mântuirii. Acela însă care se mânie, se aprinde de mânie că nu se închină cum știe el, dovedește că are partida lui, dovedește că este slujitor al satanei, pentru că numai satana este cel care este plin de mânie, egoist și vrea ca toți să facă la fel cum face el. Cine are urechi de auzit, să audă Cărturarii și farisei și toți învățătorii legii erau niște despoți spirituali, fără milă și neînduplecați. Și tot așa stau lucrurile și astăzi. Cu cât cineva este mai în fruntea unui cult sau unui grup religios, cu atât este mai despot. Fariseismul? Departe de a fi fost o formă simplă a iudaismului din acea vreme, era mai mult o descoperire naturală a stării păcătoase a inimii când omul nu vrea să renunțe la nădejdea de a-și cuceri merite personale în fața lui Dumnezeu și mai ales stăpânit de Duhul Luciferic, se așează în locul sfânt care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Omul fariseic este mândru din calea afară de ceea ce are el, sau crede că are și nu poate vedea pe altul care l-ar umbre cu ceea ce are el. Domnul Isus Hristos poate să aducă izbăvire oricărui om din orice laț ar fi el prins, dacă dorește cu adevărat o eliberare și dacă o caută prin credință și pocăință. Slujitorii și apărătorii Domnului Isus Hristos a credinței adevărate se deosebesc de slujitorii lui Satan și de apărătorii unei credințe false prin aceea că ei când văd pe cineva care nu se închină cum trebuie, se duc imediat în rugăciune mijlocitoare și spune, Tată, iartă, uite, am văzut acolo o sectă de oameni care nu se închină cum trebuie. Ai milă, te rog, și luminează-i. Și îi iubește pe acei oameni pentru care se roagă și caută pe toate căile să-i aducă pe calea cea bună, nu să-i aducă în altă partidă. Sfugitorii unei partide religioase însă, aceia care au învățăturile lor, Doctrinele lor și care sunt mânați de Duhul Luciferic, așa cum erau și farisei de aici din pildă, aceia se de mânie, încep o campanie de persecuție, o campanie de ponegrire a celorlalți, insinuindu-i în toate felurile și pe toate căile. Dragul meu, tu din care ceată faci parte? Tu ești din cei care te rogi ca Domnul Isus, pentru răstignitorii tăi și pentru cei care sunt pe o cale greșită? Să nu ne înșelăm. În cerul Domnului Isus, intră numai acei care au firea Domnului Isus, firea Domnului Isus, care nu s-a luptat cu nimeni, care n-a avut de apărat nicio partidă religioasă și în momentul când cei care l-au urât de moarte și l-au pus pe cruce, se afla în dureri și chinuri, El s-a rugat pentru ei. Dacă ești din partea celor la care te rogi pentru cei ce nu se închine bine și mijlocești pentru ei, în loc să-i bârfești și să-i condamn, să-i judeci, să fii sigur că vei avea parte să fii la un loc cu acela care a făcut același lucru pentru răstignitorii lui. Iubiți ascultători, cu acest verset am încheiat studiul asupra Evangheliei după Luca, respectiv capitolul 11. Ne aflăm în continuare în Evanghelia după Luca și ne continuăm studiul nostru cu capitolul 12 din care citesc versetul 1, urmat de explicațiile care îl însoțesc. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor săi, Mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Haideți să cugetăm împreună, asupra acestui verset, împreună cu priotul Niculiță, care prin harul și bunătatea lui Dumnezeu a alcătuit un de cugetări și meditații prelucrate sub forma sub care vi se transmite acum în cadrul emisiunii noastre creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ca un uriaș magnet, Domnul Isus atrăgea la sine groatele care îl urmau zile întregi, obosite și flămânde. Lui îi era milă de ele și le hrănea cu pâine spirituală, învățătură dumnezească dar și cu pâine trupească, cu pâine fizică, atât cât erau nevoie. Gloatele se țineau după Domnul Isus, dar el nu totdeauna se ocupa special de ele, ci ținta lui erau ucenicii de lângă el. Și, în deosebi, el se ocupa de ceata celor 12 apostoli. Lor le dădea învățături și sfaturi, pregătindu-i pentru marea misiune pe care trebuiau să o împlinească în lume. Așa stau lucrurile și versetul de mai sus. Mântuitorul, deși era înconjurat de norade, a început să spună ucenicilor Mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Trebuie să fim cu luare aminte la ceea ce este mai însemnat în viață, ceea ce este mai întâi, așa cum spune Domnul Iisus aici. Mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor. Paza vieții este tot atât de însemnată ca și hrănirea vieții. Prin cuvântul aluat se înțelege și toată făina amestecată cu apă, plămădeala din care se face pâinea și bucățica de cocă fermentată care se pune în plămădeală ca să o dospească. Sfântul Apostol Pavel spunea, puțin aluat dospește toată plămădeala. Aluatul este simbolul învățăturii sau al influenței unui om, al unui grup sau al mediului. Deci aluatul ca simbol poate fi bun sau rău. Să avem grijă, deci mai întâi de toate, de aluatul, de gemul de fermenți care pătrunde în la vieții noastre ca să nu fie un aluat rău, căci după ce a început să lucreze, nu mai poate fi oprit. Deci spune Domnul Isus mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Sfântul Vasile cel Mare spune așa, Cel mai mare viciu este atunci când par virtuos fără să fii. Iar un proverb românesc găsiește, Fățarnicul mănâncă sfinți și scui pădraci. Fățărnicie este o boală satanică răspândită mai mult printre credincioși, așa după cum este gălbeaza o boală numai printre oi. O virtute falsă, spune Spurgeon, este voalul care ascunde Păcatele. Fratele Ioan Marini scria limpede, nimic nu este mai scârbos decât fățărnicia care zâmbește cu multă iubire și vorbește cu multă dulceață, în timp ce în inimă coace ura și vrăjmășia. Fățărnicia este mai scârbită de Dumnezeu decât oricare alt păcat. Ce lucru scârbos e să ai în gură cuvintele vameșului, în timp ce gândul și inima să fie ale fariseului? Ispita prefecătoriei sau a așa după cum s-a mai spus, este cea mai răspândită printre credincioși. Când ei sunt căzuți, se dau drept sfinți. Să vegem, frații mei, ca să nu facem jocul diavolului. Atunci când am păcătuit, să ne îndreptăm fără întârziere la Domnul Isus, Marele Mijlocitor, să ne mărturisim Lui și El ne curățește. Să nu ne fățărnicim. Căci pierim. Pățărnicia este mantaua diavolului cu care ne acopere atunci când am căzut în oroiul păcatului și ne-am murdărit hainele. Această manta acoperă nu numai murdăria, ci și goliciunea noastră. Cu cât suntem mai goi în lăuntru, cu atât scoate mai multe cuvinte frumoase. Să cânți și să vorbești frumos, în timp ce lăuntrul tău este plin de întuneric și gol, de ceea cei dumnezeiesc, vai, ce poate fi mai urât și mai dezgustător? Să nu ne fardăm, să nu ne refugiem în discuții frumoase teologice, așa ca samariteanca, atunci când lăuntrul nostru nu este în rânduială, ci mai degrabă să ne pocăim. Altfel, împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Să nu uităm că pentru păcate mari avem un mântuitor mare. Oricine vine la el cu credință și pocăință, nu va fi izgonit afară. Chiar și de păcatul fățărniciei, el ne poate izbăvi. Fie binecuvântat numele în veci. În versetul 2, Domnul Iisus continuă gânduri început în versetul 1, din capitolul 12, în felul următor. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici nimic ascuns care nu va fi făcut cunoscut. Se spune că într-o țară din apus a trăit nu de mult un om care avea vederea ochilor deosebită de restul oamenilor. Ochii lui pătrundeau peste tot, prin zid, prin lemn, prin haine, etc. Pentru el totul era descoperit, buzunarele și valizele și dulapurile, chiar și casele oamenilor. Dacă un om, deci, o făptură a putut să aibă o asemenea însușire, cu atât mai mult Dumnezeu, făptuitorul, creatorul acelei creaturi, Poate pătrunde totul, și trupul, și sufletul, și duhul omului, și gândurile, și intențiile, și planurile lui, și trecutul, și prezentul, și viitorul. Dumnezeu cunoaște totul și nimeni și nimic nu se poate ascunde de ochii Lui. El este lumina desăvârșită și veșnică pe care nu poate împiedica nimic în drumul ei. Așadar, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit. Domnul Isus cerea de la prietenii și ucenicii săi o inimă deschisă. Păcatul pe care el l-a atât de mult când era pe pământ este fățărnicia, adică silința omului de a apărea ceea ce nu este. Și astăzi fățărnicia este mult, foarte mult răspândită printre noi și mereu se cade să ne aducem aminte cât de mult au osândit mântuitorul nostru fățărnicia ca să ne ferim de acest păcat scârbos și periculos. Domnul Iisus ne arată pe de altă parte cât de nefolositor este să ascundem ce avem în untru nostru și să ne arătăm cum nu suntem, căci nimic nu este acoperit care nu va fi descoperit la urmă, nimic ascuns care să nu fie făcut cunoscut în cele din urmă. Se săvârșesc în ascuns păcate despre care se crede că nimeni nu le va afla vreodată. Vine însă ziua când toate vor fi aduse la lumină. Faptele rele săvârșite în ascuns, atunci când sunt date pe față, pătează și murdăresc cinstea noastră. Singura cale, ca să nu ne rușinăm niciodată, este să fim deschiși, atât față de noi înșine, în adâncul inimii noastre, cât și în tot ceea ce se vede. Dragul meu, ce fel ești tu? Oricum ai fi, nu uita ce spune Domnul Isus, că adică odată și odată totul va fi dat pe față. Ca să nu ai ascunzișuri, ascunde-te în soare. Ca să fii lumină și în lăuntru și în afară, predă-te Domnului Iisus soarele neprihenirii. Iată ce spune în continuare Domnul Isus în versetul 3 de la Luca 12. De aceea, orice ați spus la întuneric, va fi auzit la lumină. Și orice ați grăit la ureche în oidăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Iubiții mei, mare grijă trebuie să avem la toate mișcările ființei noastre. Iată lucrarea de căpetenie pe care trebuie să o făptuim necurmat. Dacă credem cu adevărat în spusele Domnului Isus, atunci haideți să citim cu atenție încă o dată versetul de mai sus. Orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină. Câte lucruri nepotrivite, care au negrit numele fratelui nostru, am spus noi în taină. De câte ori am vorbit de rău pe cineva nefiind de față. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și dacă nu ne pocăim în fața Domnului și în fața celui pe care l-am vorbit de rău, vom veni la judecată. Și spus Mântuitorului se va împlini atunci tocmai și anume, orice a spus la întuneric va fi auzit la lumină. Se poate întâmpla ca judecata lui Dumnezeu să fie în timpul acestei vieți. Dacă e nevoie, Dumnezeu face lucrul acesta. Dumnezeu nu acopere păcatul nemărturisit, ci îl va descoperi la vremea potrivită. Orice păcat făptuit și nemărturisit este un microb al diavolului care se întinde și îmbolnăvește mediul duhovnicesc înconjurător. De aceea Dumnezeu este necruțător cu păcatul. Ceea ce este spus sau făptuit la întuneric, este numai pentru om, nu și pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nu există întuneric. El este lumina și este a tot prezent. De fața lui nu ne putem ascunde. Printre păcatele grele care însoțesc pe cei nesupuși lui Dumnezeu, este și păcatul șoptirii. Spune la Romani 1 cu 29, sunt șoptitori. Lucrurile spuse în șoaptă aproape totdeauna sunt necurate, primejdioase și diabolice. Cine n-are curajul să-ți spună ceva cu voce tare, să știi că ceea ce vrea să-ți spună poartă ceva necurat, poartă o travă a șarpelui cel vechi, căci numai despre lucrurile rele și necinstite oamenii n-au puterea să vorbească cu glas tare. Lucrurile șoptite sunt sămânța unor păcate grele și ale unor lucrări distrugătoare diavolești. Adevărul totdeauna se ridică în picioare și spune răspicat tot ce are de spus, fără teamă, fără rușine și deschis. Iisus a stătut în picioare și a strigat, așa citim la Ioan 7, cu 37. Minciunea totdeauna se ascunde, se îmbracă în alte haine, vine la ureche și șoptește, caută locurile dosnice și întunecoase. Mare grijă, frații mei! Iată, Domnul ne-a vorbit și astăzi. În capitolul 12, în care ne aflăm la versetul 4, Domnul Iisus continuă în felul următor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Observăm că numai prietenii lui Dumnezeu înțeleg tainele adevărului său. Ceilalți oameni au urechi, dar nu aud, au minte și nu pricep. Dumnezeu și alege prieteni numai dintre copiii săi, adică dintre oamenii născuți din nou, prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Aceștia au firea natura lui Dumnezeu și de aceea se pot împrieteni cu el. Naturile deosebite se resping pe când cele de aceleași fel se caută și se contopesc. Prietenia, după cum spune Platon, este un suflet în două trupuri. Un prieten adevărat? Este o parte din tine, ești tu în el și el în tine, de aceea nu te poți despărți de el. Cum să te poți despărți de tine? Nici chiar copiii lui Dumnezeu nu sunt toți prietenii lui, ci numai aceia care îl ascultă în totul și îi caută necurmat voia. Un tatăl poate să aibă mulți copii, dar prieteni dintre ei ei sunt numai acei care îl ascultă. Lor le împărtășește planurile și gândurile lui, cu ei se sfătuiește și pe ei îi cheamă când are ceva important de lucru. Domnul Isus și-a ales nu numai ucenici, ci și prieteni, pentru ca să nu fie singur în marea lucrare de propovăduire a Evangheliei. Pe ei îi pregătea necurmat ca să le poată împărtăși tainele din altă împărăție. Iubiți ascultători, aici se încheie programul L161, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul, ca toți ascultătorii acestui program, să devină ucenicii, să devină mai întâi copiii, ucenicii și prietenii săi. Amin. Ca